ای لهون چې هغه د بلې نه مطالبه کوي چرا شما صدا ثیکارو او انه قال او الله حبی فرمایلی لعن الله آکل الربا الله لعنت وی فخورن کې لسد وانه لعن المصورین اويشک دی الله لعنت وی له دې په تصویر جوړون کوونه اې دا هر جاندار تصویر شي جوړی حرام دی کپغه کدغه دې او دلر گینه جوړه او کده کیمره او نور تصاوير دي لاټول اغا تصاويري محرم دي وانهو لعن المصورین وانهو قالا ل الله پیغمبر فرمایلی چې لعن الله وللانت وی من باغ شغیر من نار الارض چې هغه د زمکه حدود میټاوي ای باندې سړی دبل سره د زمکه حد نو دې وسا اتمی ورواند تپاز خلکو کار دای ټوله ورځ چې بس یو او شو د لې شپ بل نه سره ټوله ورځ مکه شاله او دا غی دا بادول کوشش نه کوي خود دا وندي د پولیس سره سي دا غکار چې د زمکه حدود میټا وای دي نه پاره چې بل زمکه کرونی شي نو پته باندې الله لانا دی وانه هو قالا چې وانه قالا بهشکا د الله پیغمبر شدد وی فرمایلی دی لا الله الص کا الله لانت پهغل ی سر بز ا کاغغی غلا کوي بز عګته وي بعضې سر د چې وړو ک شيټلو غغلی وي که دغمرره د شغ لا کوي نو پهدم الله لا ن قالله او بشه ک ش دا د د الل هبي لعن لا الله هم الله نه والد الله لانت په چا جسوو په واللی دینو والله عنن الله من زبهله غیر الله او لا نو الله پاغه چا چې څوک د غیر الله په نوم ضب حي دغیر په نووم غیر په نوم زبنا معان نه دی چې ته دسم الله الله بر په د بابا ولی نو ماللی د غیر د نوم ضب حداه چې لاغ د نو میې چ ک دا کار میوش نو ز به یو ګډو یو میخوا یووه د فلانی بابا یا د فلاني زر ګیونې یا د فلانی بوت یا د فلانۍ درګا دپاره زب حکوم. نو پداسه خلقو ده الله لعنت ته و او شان دار ال الله حبیب فرمایلی من احدث فیها حدثا چا چې په مدینه منوره یو نوې بدعت پیدا کو او ا و محدثا یا ذ یو ګداتی دا فع علیہ لعنت الله والملائکه والناس اجمعین نو پدا بدعت یو چې بدعت دا سوګځی ور کوي فاغد ال الله و ذ ملائکه و ذ ټول خلق لعنت وانه قال او اللہ ابھی <حَبِيه> فرمایلو سو قبیلے اسلام لے تکلیف رسول اللہم لعن رعل یا اللہ فرع الکبیل لعنت رسولی وذقوان وپزقوان واسیح او اوسیہ کبیلی اسو اللہ ورسوله چې دا اذا اللہ او اللہ رسول نا فرمانی کړي وهذه ثلاث قبائل من العرب دادری و دا درې قبیلے او دا اذا اللہ او رسول نا د الله ې غمبر ته دلانت خیر کي انه لانل متشب نه منریرج او ب شل الله حبي وي د الله لانت په اغ چابانې چغی ځان مشابه کوئ د سرړونه دي د زنناانه او سره ه په جامو کې پهلیعباس کې او بهخوی او نسته کې ځان ساړی د خو د ښو سره مشابه کوي متشب هااتې من نصاحرجال او الله حبيله نهلی پهغ زننا نه چې ځان مشابه کوي د ځنا نه نه د سړو سره دګناانه خ دې کارهښ او خاصلت او ټول سړو پشان دی وجهمی وه د او ټول دغالفااز في صحی په صیر ایتونو کې بعضهااف صحيح بخاري م بعضې پسی بخاري او مسللم شنی کي بعضهافي اه د هما او باز په یو د دې دواړو کړي و انما قصدت الاختصار و اي ما اراده وکړ اختصار بل اشاره تي نه صرف اشاره ميوله کې پوره پوره حديث مينلږې کرنو کو واسا اذكروا معظمها زردې چې زبر ذکر کم هغه ټي صد دي د دې پختلو بابونو کې من هاذل کتاب دې کتابنا ان شاء الله تعالی وې کشر خو خشي د الله تعالی چې لوی باب تحریم سب المسلم بغیر حق باب دې په بیان د دی کې چې مسلمان تناحق کنزلی او بدر دی ویل د حرام ني قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې دلشان خاون دی والذین قران شریف کې فرمایي والذین ها کسان یو اذن المؤمنینہ چې تکلیف را سہی مؤمنانو سره اوتا ول مؤمنات یو مؤمنانو بغیر مكتسبو بغیر داوی نه چې دای کړی ندی یو کار کړی ده نه توحمت پیل لګی بدنامی پیل لګی هر څو ور پورې یو خبره تھڑی فقد احتملو بوحتان نو بشک اپورتکل دی خلق بوحتان لوی درو و اسما مبینا او گناہ ختارا او سرګنده وان ابن مسعود رضی الله عنه ابن مسعود رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي سباب المسلم فسوق مسلمان تک انځل کول د فسق فجور او نافرماني دا کفر او د مسلمان سره جنگ دې د کفر دی اېدي دی لور دې ته کفروي د مسلمانانو مسلمانانو سره جنگي ګنې له کافر خو بنه ایغا چې مجرمان دی نو دا حدیث یعنی دې کې تهدید ده او تشدید ده فکه معنا دا د مسلمان سره جنگ دا د کافر وغتکار نه ده کله مسلمان سره جنگ خو د کافر وی نو کلمی والا څنګه کلمی والا سره جنگي وقتالو کفر ده مسلمان سره دا د کافر غنتی خوې او عادت ده یا مثال دا وا چې دا حدیث په خپل ظاهر ده یو سره مسلمان قتلای دا غوینه ته وي دا غ مال قبضه کای او دې کار ته ده حلال وای نو کافر دا کافر شنه مسلمان وین الله حرام کړي دا غ مال هغه حرام کړي او تاغیت نقصام رسی و دیت حلالم وی نبیادی حدیث کی دا مانا پخل ظاہر دا متفقن علیہ وانا بی ذرن دا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت تے انہو سمعا چی بے شکتے چی دا دعو ریدلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکولو چی فرمایے لی لا یرمی رجلن رجلن ندی بدناموی او سڑے بالمسلمان بالفسق پا او ويل یا يا ابو كفر سرا مسلمان کمن توي چې تفاسقه تو یا کوششا وي چې دا کافر وي الا ارتدت عليه مگر دا په دو واپس کی اگر یو مسلمان ته تفاسق وي اوغه فاسق نه یو مسلمان ته کفر نسبت کې حالان کې اگر کفر نه بيزار لري نو دا سزا تا له واپس کی الا لم يكن صاحبه که جری نوی هغه صاحب د دیدارغه فصیق نه اعتبار ته فارسی کوي هغه کافر نه توه تا کافر وي نو پخپل داویون کې فصیق او کافر جوړي نواب البخاری رحمه الله وا نبی هريره دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دي المتصاب المتصاب باندې هغه دوی یو بل ته کانځلیکون کی باذره دي شوی المتصاب بان ما قال ويغد وكان ذلك ان كيغه دی وای فال البادی منهما نطور السذاب فغ چبانی چې چاد دی بدو خبرو د ویلو ابتدا کړي حتا یا تدیل مظلوم تر دې چې مظلوم د حد نه تجاوز وکړي نو به په بده ګنای نه یو مسالتاله تکلیف رسول نو ته جواب ورکې نو چا دی ورکو نو تاوانی گناہ نیشتا غبانی گناہ سر پا سر تخلاش شو او گدا سیچا غدر تا یو بدا خبره اکڑی او تاولا دی یوی پا زیدواو کی ناغا یو خود یو مقابلہ کشوا او دا بلدر باری خیرت دپارا و بالشو حتی یعت دی المظلومو تردی چی مظلوم دا حد نتی جاوزو کی رواہ مسلمان رواہ مسلمان تا دی حدیث روایت کردے دے امام مسلم رحمه اللہ وانہو وان هو او د ددي ابو هرره رضی الله عنه روایت ده اور اصل خبر وېدا علماء لیکلی چې معفی صفت صفته وکيو سره هغه امره تکلیف رسای جسم را چار رسوله نو شریعت د دي حکم ورکړي او دغه د حد نت تجاوز نکي او د دې اعتبار سره وي چې باز خلک د معافی په صورت کې د خپل بد عمل نه بچکیږي نه کله الله رسول دی ویو نه لري تبلی خبره کوله بل الله حبيب ورته تم ورته دغه شان وایا نو باځه اوقات کی کداسی وی چې بغیر د هغه جواب ورکولو ناد یو سړی نه سړی خلارت دیری شي نو بیا دغه وخت دی رسالي اعظم رب لد یخلی والله ومن عفا واسلح فاجروا علی الله وعن هو دغه ابو هرره رضی الله عنه روایت له فرمای اوتی ان نبی صلی الله علیه وسلم به رجل را واستې شو نبی علیہ السلام ته وسړی قد شاروا چه غ شراب سکلیو فقال ادری بو الله حبیبی وحیے ابتدا اسلام کدا حکم قال ابو هريره ابو هريره رضی الله عنہ فرمای فملت دوار ابو یده پمون کے باز وهلو اغفصر بیده پلاس پلاس و دوارو بنا علیه اوچا وهلو پخپل پیزار او کیڑی والے و دوارو و سو بی اوچا پجامے سادرمانه دا په ابتدا کې سزا واره دا امیرالمومنین فاروق اعظم رضی الله عنه په دور کې صحاب را جمع شوي او د شراب کور د پاره سجړي کړی اته هډوري مقرره کړې وې نو که څوک شراب اوس او پاغه باندې گواهان او اسلامی قانون وې او خليفه و پاغه باركي داته يو درو حکم فرمایي فلمن سر فکلچي ذلالو وال تکون خو خو نه لغه شراب سکون کی وقال بعض القوم بعض القوم اخزاك الله الله دې تاسو واکي ته ګوره شرابونه سکي قال د دوار جهاد سردار فرمای لا تقولوا هذا دسموي پس کو چې سزا, سزا وا د الله کوم قانون او مرتبه لاسو اوس پکې ځانونه خيره سره لا تقولوا هذا دسموي لا تعينوا عليه الشيطان مدد مکوې د مقابله کې شیطان سره شیطان خدا غلط کارونه او شراب او نور ناروا کارنه دیو جن په خلکو کوي شری سوې کی نو سی هغه سو کوي چې ور سره صدا اخیری شي نو داغه به ډغه شي وي خیره علماء کوي رواه البخاری وان هو هغه د حضرت ابو هرره رضی الله عنه روایت دی چې ماوری دلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې یقول شي فرمایي من قذف مملوکه به بالزنا چا چې بدنامي ولګوله په خپل غلام باندې بدکارای ناخودې نوکر دے خادمه دے غلام دے دین دے دنیا ته واسه ویل نشي وقام ولې حد یوم القیامه فدی مالک بفرض د قیامت حد قائم ولې شو ټول دنیا به تماشا کوي الا یکون کما قال مگر دا ته شریوی دا غلام داسې لکه څنګه دی ویل دی په حقای نو یو په حد نه قائمي او که دروې په ویل نیو سره یو مثال په دنیا کې د خپل نام تپوش نشي کوله او دیو ظالم نه د خپل مال تپوس پوسن شي کوله نو له ورځه قیامت نشته ډیر په معاشره کې دا سه خلکي چې د خپل عزت د خپل مال د خپل جان دا تپوس پوسن شي کوله نو ظالم نه دانو یي بجنه ته پوسن شي کوله نو بس ماله شوټي دا ورځه قیامت کې دل ته ویل ش خلکوی نه خپل محله والو کلی والو به وګوري آل ته تمامه بتونو روان دی دل سزا مې وشي متفقن الله او تخریم سب لموات بغیر حق و مسلحت شرعیت باب ده پا بیان ده ده کی چه مرو تبد رده او کنزلی حرام ده پناحق طریقه سرا او ده مرو مزمت او بدی بیانول بغیر د مسلحت شرعینا دانا روادی اے یو څوک مرشد اغاثین چې سکړی ویل او رسېدو نو کدا له تاسو روم مړې دی او کني مسلمانانو مړې ناغ پسې اولی بدر دی او خاص کر مسلمانانو مړې ا داسې دی یو سړی دی مرشه وره خواه بدعت جوړ کړی اوس خلک هغه تخسر ہے او یو ور پسې رواني نو تبد او چې دې وګره مرشه خدا فلانې فلانې کاری د شریعت نه خلاف نداد چکم بیدعات و رسومات معاشره کی رئیستی ورے خلقو دی لمزان ساتهی نداد اوین شیئ لکا محدیسین ورہ دا آغا چا کی وئی چه دا پا حدیثو کی ضعیف نه یرد دروگوی لیو نداد دن دے فاضد تپارا وئی داد دا دن په خدماتو کی یو خدمت تے وحیت تحذیرو دا مسلحت شرعی سرے وہی وهیه تحذیر دایره ور کول خلکو تمین الاقتداء به ہی د اقتداء در روانیدونه به ہی د شریف صفی په بدعته ضد په بدعاته ا سړی خو مرشوه وت خلا کیریږه غوړی د سړی خو مر بده او دعا مولک او شیر الله دی وبخه غوړ په نه پلانه کارې سو دبه داتو وفسقه داغه د فسق او د وجنه و او په مثل مانه وی ذالیکو پدې کې وای آیاتونم دی او احادیث دی سابقه پر مخ کې باب کې چې رسول صدیقي وانه عائشہ ام الله تعالی عنها روایت ته قالت دي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دي لا تصب الاموات مرو پښې بدرې مو آئے فئنهم بیشکە قد افدوا قات اخذو اله ما قدمو دایم دلیا ته چې مخې لیګلې لې کې سلیګلی او غیر نو با څنګه معاملې ور تر الله کوي تاسو ورپسې بغیر د مسلېات شرعینا بدرد موای او کيو بدعت او فسق دینا کی کړي نو بیا هم پادک سروي چې دې بدعت او دې فسق او دې نا فرمانه کې بده پس نه زی رواه البخاریو باب نهی عن الاذای باب دې په نهي کې د تکلیف رسول نه یو مسلمان تا ايو مسلمان تا په اس کسمه تکلیف نه رسېنه مالی قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې دلوي شان حواله ولذین ها کاثان یوذون المؤمنین چې تکلیف رسای مؤمنان او سلو تا والمؤمنات او مؤمنان او زنان او تا به غیر مقتسبو بغیر, بغیر د دین چې دیسکړي نه ری فقد احتملو بوھتان نبیشہ کپور تکلوی بختان دروغ ویسمن مبینہ ومنا سرگندہ وخکارہ وان عبداللہ ابن عمر بن علاس رضی اللہ عنہما نا عبداللہ ابن عمر بن علاس رضی اللہ عنہما نا روایت تے فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی المسلمو مسلمان مناو سوگ دے سلم المسلمونا چھے سی سالم بوی نور مسلمانان مل لسانی ہی ددد جب دزاررنا جب به غبت نه کو پجب بچغلی نه کوئ پجبه بچ ته وای نه چې مړک پجبه بچله مثال په طور د مال قبضاو کا پجبه و د پس پرګډه نه کوئ یدی او د د د لاس نه بم په عملی په لاسې قتللی نه په لاسې واینا په د لاسو م مال نه را شي والمهاجومهجر سوکلی ه حقیقت کې۔ هر مسلمان که فقور کې ناسبی د مهاجر جوړې دیشی والمهاجر او مهاجر مناه سوک دے هر جریده پریخې ما هغه نه حلا وان هو چې الله دې دا غې نه منکړي چې بنده داسې ونکې متفقن علیه وعن هو د عبد الله ابن امر ابن الاسر رضی الله عنهما روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من حبغه سوق چې دا خبره ښه هي ايو زه عن النار چه ده د اورنا لرک ریشی ویدخل الجنه و ده ده جنت توردن نک ریشی نفل تعتی هی منیتوه نرادی شید شي د ده دته سه حال کې و هوا یؤمن باللہ چې ده ایمان ساتی په الله والیوم الاخره اوپر زرست ده ولیعت یو ده ده رات لگو کیلن ناس خلق تا اللہ دی آغا یو حب و چه ده خوہ گانی اینیو چیا غدي د تا ور کرېشي ته تخلق سره داسې معاملو وکړي چې دې ځان د پارا صفه خایي نو وردا درې خبرې شوې که څوک داوي چې دې له جهنم د اور نه بچ شم او جنت ته دې وردان شم نو درې خبرې یو کې الله باندې ما او شاعتي فرض اخرت او ځان له چې صفه خایي غلي بل مسلمان لم هوږي زال لګوره چې اقاتن خوخ نه لې زال لچا مالی نقصان خوخ نه لې زان لے بی حیائیو بی پرنگیری خواندہ نو کم شے جزان لنکو خی اغبد بالمسلمان دپار نکو خی رواہ مسلمن وہو باعدو حدیثی توویلن دعوی بازی صدا غا حدیث دا سبق چه غمخ کی بیان شوئے او تیر شوئے دے فی باب تواعت اولات دمور فبابد تابداری دا حکمرانانو کی اسلامی حکمرانان دی او د اسلام مطابق کارورته او داغې نه سریه کفر چانه ده کتل لکه مثلا شریعت دا څره وايي کې یو بادشاه د سیوی چا فاسق او فاجر ام ده نورعیت داغ نه فرمانی ترغه پوره نه کوي ترسوې چې داسې کفر داغ نه لیندلینی چې داغې کفر په کفر والی به سشق او شوب نه وی باب ان نه یعنی التباغز والتقاتع والتداھری باب د په بیان ده نه کی چیو بل مسلمانان بغض نساتی واتا قاطعی یو بل سربا ایگاڑ بنا کئی واتا دابر یو بل لشاکئی بنا یعنی یو قال الله تعالی فرمائی دی اللہ تعالی شلوی دی انما المومنون احوة مومنان پخب المنس کی دادینی رون دی وقال تعالی اللہ فرمائی د دا مومنان سفرس دی اذلت علی دایو د مومنانو په حق کې نرمي کول کی وی او عزه تن الكافرین سخبای په مقابله د کافرو کې وقاله تعالی نه فرمایلی دی محمد رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم چې رسول الله ولذین معه و کسان چې د الله د حبیب سره مرګري مهاجرین او انصار اشد علل کفار دایب صحوی د دا کافرو په مقابل کې رحم او بينهم رحم او په خپل انس کې با رحم کوم کې وی د حضرت انس رضی الله عنه نور روایت چې نبی رېح السلام فرمایلی دي لا تباغذو یو بل سره بغض مکاوي ولا تحاسدو یو بل سره حسد مکاوي ولا تدابرو یو بل شاکوي ما ینه نه پردا فې نو ویلیخ رب العالمین ملائک توئی انذرو حاضرین تاسو وګورئ دې دواړه ته هتا یصلحه تر دې چې دواړه صلحو کی تر هغه دې مخترب الفاظ ولوبی کړي چې تر سو دې صلح نه لکړي نو ګورئ کڤ دې بغس کړي مړ شنو په ځای خطرناکا وې دې لانتظار وکړي تر دې چې صلحو کی انذرو حاضرین انتظار وکړي دې دوا ته هتا تر دې چې دې دی دوه رسول هکې زاد مسلمان رواه مسلمن, مسلمن وفي روایت له په روایت کې دا شري چې تورز الامالو په کله يوم خميسن و اسنه پیش کول شي الله تا په هر جمعرات او او هر د پیر فورس و ځراکل نه هو او بيدغشان حديث ذکر کړي چې ټول مؤمنان او موحدين ته چې شرک نه کوي بخنه کی او ته دوه مسلمانانو په منځ کې دوشمنۍ او ترمدني دا نو د دې معاملته راغي رستوي ترسو رحمان الرحیم باب تحریم الحسد باب کې تو بیان حرام حراموالی د حسد کې یعنی کیناو حسد دا حرام دی او ګناه کبیره ده او حسد ویستا نو محمد رحمت الله علیه په خپل تعریف درته فرمای او دا حسد تمنا زوال نعمت د تمنا د ا تفصیل کی دو د ل کی دو د یو نعمت ان صاحب ہاد د نعمت د خاونا پیاوسلی باندې الله نعمت کړه او صدا تمنا لری چې دا نعمت بدد نسن لری کی او سوا ان برابر اضا خانت نعمت دین کچری دا دانې مد دین او دنیا یا نعمت د دنیاوی هېڅاله الله دونیوی نعمت ورکړي ښه اخلاقی ورکړي مال او او تردا کوشش کې چې دا نعمت ددن نزایل شي یا یو دینی نعمت الله چاله ورکړي عالم نه حافظ دې با عمل ده د قبر او دا آخرت فکر دې ورسره او ته دې دینه مد ذائل کې دو تمنا لري چې تحسد وایي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی ام يحسدون الناس وایي آيا يا دهو او اهل کتاب حسد کوي د خلکو سرا د حسد کونکو نمراد يهودا او نصارا او کافر دي د الناس نه مراد صحابه کرام او مؤمنان دي ما اتاهم الله من فضله باغ اسماني چور کړي د يللا ذويته دخل فز الله مؤمنانو ته ایمان ورکړي دخل الحبيب تابیدار او مرغري ګرزولي وفيه حديثو انث اپدي باب کې حديث انث رضي الله انهم له سابق فالباب قبله چې مخکې باب کې تیر شو مخکې باب کې د حدیث تیر شو چې لا تباغوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وعن ابی حریر آدھا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہون روایت تے چه نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائی لی ایاکم والحسد زاند حسد بچ ساتھ ای فین الحسد ابی شک حسد یاکل الحسنات دا خوری دا نیکی دا دغی حسد کون کیا نیکی کی دا سی خوری کما تاکل النار والحطوبا لکه چخري اور اغه خشاك ولرګو لرا حتا بي وي او قال العشب او شب او چغا يا کوي او, او حطب لرګو تاوي لکه خشاك ولرګي چ اور خري نو دغه شان په کوم انسان کې حسد دي دبل مسلمان مومن سرا نو دلي حسد کوونکې دانه کي خدمت نه بلکه ګرکل د حسد انجام سي دغه مسلمان قتل اي لکه یوسف علی السلام رونو دی یوسف علی السلام غره د نبی د قتلول اراده وک او پلار ته دروغ ویل شروع او غره د حسد د وجه نه کفر جوړی یوهوديان مبارک الله قران شریف کې وای وې د الله د پیغمبر حقانیت و صداقت دا او صداقت داسې پیژندل لکه چې بچی څنګه مور پلار لار او خدای حسد د وجه نه ایمان نراړو نو د حسد نه کفر جوړیږي او د حسد نه هر ګنا جوړیږي راوا هو بو داود د دې حديث روایت کړره امام بو داود رحم الله باب نهي ان تجسس باب دې په بیان د نهي کې د جاسوسي نه اي او بل پټه خبره تبو غږ نه کيني د چا حالات مو معلومه نه چوارو کړه لا سړی سکه د دې وجه دا وې د انبياله عليهم السلام نه الوه هر شاه کې سنا صاحب نشتا نو کچاری هر سړی د دې په سيشي جوار غلا بل معلوم چې د کی صاحب ده نو بسدا قوتو لذي زندگی په دې کې تیر شي او د دې د ډیره پارانې پیدا عام بیا له سلام نه علاوه په هر چا کې سنا صاحب نشتا نو کدا چې دا ټول امت دیوبل عیذون لټای نو بس په دې کې لدې زندگی و تیر شي نو د تجسس نه منار اغل دا او تسمع او غوپ کی خودل مناہ چا ته یکره استماعو چا غوپ کی خودل تاله بد غره ایسو کور کی پټی خبرې کئ یا بل کی څه خبرې کئ او یوناری نا او زنانا ورته پټ غوګیفه علام کی دغه غوکسار نه باندې غیبت کړي نو دا حرام دی او دغه غوپ کی خودونکو په غوپ کې په ورځ قیامت ویلیکري شې تانبال شو دې شي قال الله تعالی الله فرمایلی تعالی شلوې نه ولا تجسسوا دا سریو بل جاسوسي م کوي وقاله تعالى الله فرمایلی دي والذین یؤذون المؤمنین حرکتان چې تکلیف رسای مؤمنانو سره وتا والمؤمنات و مؤمنان و زنان و تبی بغیر دا غثنه چې دای کړی لري فقد احتملوا بوحتان و اسم مبینا بیشک پورتکل دی خلق لوی دروغ او گناه کارا وان ابي هريره رضي الله عنه نے روایت ہے یہ فرمائے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کہا فرمایا یاكم وزنا تاسو لزان بچاتل پرکار او تاسو در كثير شل چې امام قرطبي وہی پدې حديث او آیات مبارکه کې يا ايها الذين امنوا تشنبوا كثيرا من الزن وہی پدې حديث او پدې آیات کې د زوننا مراد توحمت ده ذنب تہمتونو لگول نه بچا دی اسی به یو مسلمان تہمت لګې غواهان نشتا س دلیل نشتا فئن الظن بے شک دا گومان او تہمت اکذب الحديث دا ډېر دروغ جنہ د خبره دا ولا تحسس دیوبل عیبنا ملتا وی ولا تجسس او دیوبل جاسوسی مکو وی ولا تنافسو ولا تنافسو وَلَا تَنَافَسُ اُدَا مَانَا لَا چِده یوبل سر فبغض و عیب لطولو کی مینمک ہوئی اے پدی خبر کی مینمس آتا ہے او پدی کی حیرس مک چې چِده یوبل سر بغض ک ہوئی او دی یوبل عیبون لطولو ولا وَلَا تَحَاسَدُو دی یوبل سر حسد مک ہوئی وَلَا تَبَاغَدُو دی یوبل سره بغض مک ہوئی ولا تدابروا يوبل شا کوي م بايقاټ م کوي وكونو عباد الله اخوانا شيد الله بندګانو روح كما امركم لكسن الله ذات حکم کړې المسلم اخو المسلم يو مسلمان د بل مسلمان روړ دې اورځي کې مؤمن يو نه بل کې المسلم يو اے مسلمان نه مدار چا د باطن فتح ولا لغا ظاهری مسکئی کلمہ وی مسلمان په کور کې پیدا ده ته مسلمان په وطن کې ده نو مسلمان د مسلمان روړ دی لا یظلمهو دی په ظلم نکی ولا یخذوه دی به رسوا کوي او شرمنده کوي وینا ولا یحقروه سپکاوه به نکوي اتقوا ها هنا وی پرېزګاری دی زه کې دا اتقوا پرزگاری هنا پرېزګاری دی زه دا و یشیر الی صدره اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کول سینہ تا اے تقوا وی دے رکھے دا بهسب امرائم من الشر و یوسری تبز دغه شر کافر ہے ایں یحکر اخا و المسلمان چہ دیس پکاوے او کی دی یورور مسلمان او پکې اگا نی بس دغه شر ورتړی چہ بل مسلمان تسپک ګوری اضا بیماری تقریبا عام ال ہر شڑے بل تسپک ګوری حقیر نظر باندې ورت ګوری وجدا لا چې اخیرات زموږه علي شوه او دنیا مخیله را کچره خیرت مخیل شي نو هر سړی په دې خطرې کې دی چې د خاتمه وسنګ کی نو چې کله یو سړی د خاتمي پته نه لګي نو دی بل لو لسبګوي ځکه کله یو سړی خاتمه په ایمان شو نو ای هم خیر البریا دا په مخلوقاته ټولو کې غوره مخلوق دی او انا عياذ بالله كديو سري خاتمه خراب شو نه اولئك هم شر البريا ددن نكارفه مخلوقاته نشتا كل المسلم على المسلم حرام طول مسلمان قبل مسلمان حرام ده دمه لاغوي نه تويو الحرامي وارزه داغيزه تغسل حرام دي وماله داغ مال قبضه قول او تباکول حرام دي ان الله بيشك الله لا ينظر الى صادقكم اللہ تاسو دې بدنون نه لغوري ولا الایلا علیکم او نو دې شکلونو ته غوري بلک رب العالمین ولا اعمالکم او نو دې ظاہری عمل ته غوري ولا کی انظروا اللہ رب العزت تاسو دې زړه نو ته غوري وفي روایتن په روایت کې <تصفح> راغی لا تحاسدوا حسد مکوئی یو بل سرا ولا تباغضوا بغض مکوئی ولا تجسسوا جاسوسی مکوئی ولا تحسسوا ذيو الولعيبونو دا عورتونو لټو نه مکووي ولا تناجسو او يو بالمقابله کې تاسو نرخونه مبړاو تاسو سمکووي یعنی نرخونه مبړاو وای او نجش په معنا د تګې وراځي ولا تناجسو ولا تناجسو تاسو دا سمکووي ګور نجش دي دا په معنا د تغیی مرضی او په دي معنا باندې مرضی چې اوسړې دی او شي نرخ اسه بڑا وای دی او شي نرخ اسه بڑا وای تاسو ولا تناجشو ینه تاسو نرخ نه دی او شي اسه م بڑا وای لکه با جو خاطو کې ده سی یوشه سو کلینا وینا ها ان نتش فلبع فبيع کې د نجش نه م نه کړي لکه یوشه لینا او ته غاګ درته نه است اوسړې وای سوایدہ <سساس> کا بلز نے نہ علی نو پینزل وکونو عباد الله اخوانا او شئی اد الله بندگانو <ساس> ړونه نو ولا تناجشو مانسه دوکي مکووي ډګي مکووي شئی بندگانو د الله په منس کې ړونه وفیر روایت <ساس> الله تقاتعو یو بل سرقته تعلقات مکووي ولا تدابروا یو بل شا ما یعنی بایکاټ مکووي ولا ته باغ بغز م کوي والله ته حس عباد حد اخوانا کوي وکوون بعض الله خواانه وفیواتن ولا ته حجرو یو بلله حجران م کوئ ولا بعضدو کوم عله ب بعض واللا ب بعضکم بیاعادې نه کوي بعضې ستاسو په ب په لور دو کتان نې یو شعالی او بلې خرصي ودځي پهマンス کې لا فیصله ختم شوې نه د خودوین په پاس راغله او یګه ده نو دا شی حرامونار وایي بلکې د انتظارو کې کاغ واغس ته خوې غستو کو پری خو هغه نفس لري راش ځني اوقاتو کې بادي دکاندار له سې مشوره کړي دا کله پته ني ناپراګرمای نو دا دوکښ 25 شه هوک دن پاتې شو زماره ناوي چرته پځته قیمتي شی بیا بیا ملای ویګیا نا اوا کذی پرزم خوبس دی ول تیار ولارد نووی به ع دینه کای باز استاسو په به ع د بازي داستان کید ولاتنا ج شومانم رواه مسلمن دکو له هاذه روايات دا ټول روايتونه چې مختلف الفاظ سره راغلي ټول امام مسلم رحم الله جمع کړي ورول بخاری او اکثرها او امام بخاری د دې اکثر الفاظ نقل کړي تا رضي الله عنه دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہونا روایت تے قال دے فرمائی سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقولو و ایماری دید دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائی لے انکا بی ان اتباعت عورات المسلمین کچاره تر وان فیت او طلب او تلاش کې د عیبونو د مسلمانانو ویارو کې فلانی مسلمان یا پټ حال معلوم چې د کوم عیبونو دي نو افشت ته هم تبعد اول خلق په فساد کے مبتلا او کټ یا قریب ده تنیز ان انتشدا هم چې دیوب په فساد کے مبتلا ایک بادشاہ وقت یا یو خلیفہ درحیت یا نور مسلمانان دیو بلعبن لٹئی نماز ایوالا علیہم السلام نہ پر ہر چا کی سنا صاحبن موجود دی نو پټو د خلکو کې فساد برائش دشمنی او ترپنۍ براش د دیو جن یو سړے د چا پټ اورو ثنا ایبن دی لٹئی نا بلکی خا خبر اداول الشریعت حکم دار ہر سړے دخلو ایبن وانه دی نظر کړي او ده نور و عیبونو پتونا ده خلقونا ده زان پتھائی زان ده رون ثابت ہے او زان نا عیبونو چه گوری نو غینتو بده با و باسی و نور امتتا ده خیرخواهی دعاگانه دکھائی حدیثن صحیحن رواه ابو داود بیسنادن نادن صحیحن پسنن ده صحیح سره د اگر ده حکومت و باسی و تری چې حی پټ ده پت خبری او ده چه ده پتو عیبونو تالاش نه سرینکه یا کو سرغن ایبن رضی معاشره, معاشره کی اغه سره فساد راضی نا ود با چھ وقت دی مواری کی اغه اسلامی طریقے سرداغي مخنیو کی او یو ایبن رضی پچا کے اور نور معاشره د اغه نه خبر نه لا خدا ارتش اعظم ته دې فراضی پټ ایب دے نو دی بارکہ قران شریف فرمایلی ولا تجسسوا ولا تجسسوا لکه ارستو حدیث ګور دل تشریح ذکر کئ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہے انه اوتیہ برجلت وہی بیشک د دې دی راوستې شو ورته او سړې کېل له ورته ویل له او تو ویل فلان وہی را فلانې او تكثر له يهته خمرا د د دې دې بیر نه د شرابو ساس کی سسیدل نموند در کراوس پس کو لچانه دې لیدې ہوئی د ګرینې شرابو ساس کی سسیدل فقال ابن مسود رضی اللہ عنہ گرلوی شان والا صحابی ریا ورطوئی اِنَّا قَدْ نُحِينَا عَنِتَّ جَسُسِ مُنگا چیئو نو اللہ رب العزت منکڑیو دے جاسو سیدہ مونگ لی دلے ننے کی دیشیو جا سلیر آگا لئی او دیشیو بدنامولو دا پارے پا دیگی رکی ورطا شراب بڑھو لی نو تیو اس ماما پا دورو سنگاوی تا پسکلو لی دلے ننے گواہان پشترے نام وی که سرگن ته تیرشه او ده شریعت مطابق گواهان تیر شی و اسلامی قانون وی ورعام و افراد و رعیتا د حدود او د سزاګان و اختیار نشتا اسلامی قانون وی او سری شراف سکلی او په ده گواهان پیش و القاضی عالم بناس وی خلیفہ به موجود وی نو نا اخوزو بهی نو برانی ولکو پاگیو چسی اسلامی سزاغا نا غشان بکو دیو جنباز لوی خلق سحابه په دور کې چې په دیواره سرورګ سرجن کړو ناوچکور ګر کور, کور. ناو ورته خاط د کارو نه کې ناو ورته आवाज ورک ویت ملاده دین باندې کړې ناو ورته زما د توبه بیا بداسینو دا څو خیال امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله عنه سره کې شو چې اوکا س وکاتو او, او, او, او کور کې مثال په تور یو غلط او ناروا کار کول نا ورطا اقتداء کارو رکے ورطا او تم اللہ دین من اکڑے امیر المومنین وی رمائے تو پہی آیات مخلشو چو ولا تجسسو ابو داود حدیث صحیح دا حدیث سیدے رواہ ابو داود بے سنادن علا شرط البخاری و مسلمن بابن نہی ان ذن سول بالمسلمین من غیر ضرورت باب دیکو بیان دا نہی کی چې بدګمانی په مسلمانانو نه کې بغیر د څه ضرورت شرینا نه بدګمانی ګر حرامه ده نو مسلمان به بدګمانی نکړي چې څو پوري تعالی په دلایل او قرائتو سره خبره ثابت شي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې دلوي شان خوندې یا ایه الی نه ایمان او الی تنیبو من ازن نه زانونه بچ کې دیر د عمل کول نه فتهمه ګمار ان بعض الظن اسما بعض گمان یعنی تہمت گناه دا تابو هر رضی الله عنه له روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی یاکم و ظن زان د بدګماني نه ساتای فان الظن بشک بدګماني اکذب الحديث دا په ټولو کې دروغ جن خبره ده متفقون علیه باب احتقار المسلمین باغ په بیان د دې کې چې مسلمانانو تصفق قتل حرام دي مسلمان بسپک نه غړي اگر کتان غریب دي کتان درجه کې کته ده قال الله تعالی الله فرمایلی د دې وچ ده یا ایه الذین امنو ایمان ولو لا يسخر قوم من قوم تو کې مسخره دي نه یو قوم دبل بل پره اسان یکونو خیره منهم ان قریب د چې هغه شی غره د نه wala nisaa minal nisaa aw nadhi zananatuki kay da nuru zanana pore asayakun la khairan min hunna mumkinaw an qribala da chi wi ba gai horad duina wala talmizun anfusakum aw ya guna mala gawai fayaw wal wala tana wazubil qab yaubun faghala tunu sharamara balay aw da di tafsir hunga wa surah انبه سالس مل فسوق بد غنم او ذکر د نافرمانه عبادت ایمانې فسيمان روونه یو سره مخه کافر او ایمانې روړېوبه استي او تور کا غنماله او په زلستر غواله ګوره نو دا حرام دینار والی و من لم يتوب او شا چې د غدریو مذکوره او سي زنتوبه وې نستا هې ټو کې پر اَيُبْنَلَگولِ پموسلمانان پري نه خل يوبل پغلط نمنو رابلل پري نه خل فولائك هم الظالمون نداهنك هم دوي دي ظالمان وقالت علا فرمایلي الله تعالی چې ویلي ويل لل لكل مزح حلاکت دي وی لكل همزتل دبار د هر يو همزغه چالو وي چی آغا پشی شا غیبت که اولو چې چه مخامح عیبون لگئی اباز علماء ده دی اکسم ترجمه کرد اولو مازا حاغا صوب چه پشی شا غیبتونه نکه اولو چې چه مخامح نکو صوب پچا مخامح عیبون لگئی ندام اللہ وی حلاکو تباہ دیشی اولی مسلمان بان عیبونه او توانون لگئی او پا پشی شا پا یو مسلمان غیبت که عیبونه پی لگئی اغدا پارم دا خیری دید ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا دی بہ حسب امرئ من الشر کافی دی او سڑی ته د شر نه دا خبره اي يحقر اخاه المسلمہ چې دې سپکو غني رور مسلمان بس دا شر ور ته کافی دی رواه مسلم وقد سبق قریبم بتولی بلکہ مسلو علماء دالیکله چې چا پورې خان دی اوس پکې غني پدې ته بت خپل مطلقه کې رضي الله كي بخولم نو د هيچا pore خنداوس پکاوه پکار او دا کار الله رسول تمغه تاسو حرام کړي او د مسلمان هر قسمس پکاوه دا ګناه کبیره ده او دا حرام کار دی وان ابن مسعود رضی الله عنه د حضرت ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده چه نبی صلی اللہ علیه وآلہ وسلم آقال فرمائی لگی لا یدخل الجننتا دنب نشی جننتا من حاسو فی قلبی ہی چی داغ پزڑکی مسقال زررتن پمقدار دزری بردن من کبرن دغرور و تکبرن اے چې په زړه کې غرور او تکبر دي نو د به جنت ته ور نه شي فقال رجل ويل یو سړی یو صحابي چې قال الله حبيب ان الرجل بيشکه یو سړی یحب دا خبره که غنی یكن صوبه حسنن چې د جميل حیثیتوي پاکی صافي وي ونعلوه حسناتا نو د دې بازار دا دی خیستوی. نو آیا په پا غرور و تکبر کی رازی فقالد دوار جیحان سردار ورتو فرمائل چه نا دا پا غرور و تکبر کی نرازی ان الله جمیلن بیشک الله خیست دے یحب الجمال او خسن خوحی یو سڑی الله اللہ وصور او ددو غرور و تکبر مقصد نه نو خی نخی جامی روا او خنہ حپی زار دیوان چاہی دیت غرور و تکبر نوئے بلکہ حدیث کے راغلی چالچے اللہ سے دنیا ہی نعمت ور کی نو پکار رہے چے راغی اثرات پدرو گوری یو صحابی راغلی ہو او دیر دا سے بدحالی کیو سر ببر جامی فیرنی او شلیدلی اللہ حبیب و رضی اللہ مال درکنے ہو یاو فلانے فلانے مال لے نوی گوڑا اللہ چے مال درکی نو پګار راځي چې راځي ساسرات سرات تاوب غري کارون بارک په قران شريف کې الله ذکر کړی چې کارون ته ویلي و لا تن سنصيبک من الدنيا تعال الله مان درکړي نو دنیوي برخه روانه ستاره نکاحونه وي ستاره کو رونه وي ستاره قادمان نوکران وي ستاره خل لباس او شورلي وي وګوره اخرت هم نوی داخی جامی او خپی ازار تکبر نه دے بلکی تکبر سے شئے دے الکیبرو بطور الحق تکبر سے تو گئی بطور الحق دہا کی خبریں نے انکار کوش اے یو حق دے اوپی جن دو داغین انکار کے داغین استرگی پٹے اے دو مسلمانانو پا منگ حق دے دا قرآن و سنت یو حق مسلدہ دیمان و توحید و دا سنت یو حق مسلدہ سرد پی جندون داغین تا مخڑی و انکار که دیتا تکبر وئی و غمت الناس او تکبر دیتا وئی خلق سپک گرنل خلقو او حکیر نظر بانی گوری رواه مسلمان و مانا بطور الحق صدا اے یعنی حق د دککول او نمنا و غمتهم احتقاروهم غمت الناس تشیده یعنی خلق سپک گرنل وقت سبق بیانو بشکا یارشوی نه بیان د ری حدیث او زهم ان هاذا ډیر واضح طریقې سره د دې نسباب الکبر په باب د تکبر او غرور کې وان جند جند ابن عبد الله رضی الله عنه د حضرت یا څړي به ګناحو نه کول دمه منې کوله هم نه کېدونه بده وی والله قسم دې په الله لا يخسر الله له فلانه الله بابا تا په قسم دې والله بخینا او قسم دې دا جهنمي او دې به جنت ته لږې دا خبره کوي اوسم باز نه په مسلمانان کوي فقال الله عز وجل فرمایلی والله چې دې عزت او د لوشان خاوند دې یمن الذی سوګ دی هغه کس یتا الله علیه چې ده په ما کسونه فری الله اخیر لفلان چې زو فلانی نه بخره نکوم انی خد غفرت له ما دغه بنده ته هر څوبه خر واحبت عمله او ته دې استامه هر څ ته باور برباد کړي دې جهنم ته الله اور کا دې وجه نه د دعوت او تبلیغ او د چارمنکو لدا مقصد نه دی چې تباعت اسفقوري او د شریعت حدود نه 벗تې تجاوز کړي بلکې خا نرم اخلاق او سره داوت ورکاو پدې عقیده چې د هدایت خاوند او مالک الله دی او پدې نیت ورکاو چې دا دعوت ورکوم د الله حکم دی ورنزر دي چالش دعوت ورکوم د نه بدتر او پته لګينا کې دیش ما خاتمه خراب شي او د خاتمه بهتر شي رواه مسلمن رواه مسلمن ده دی حدیث روایت کرده ده امام مسلم رحمه الله بلکه ده دی دین پار شعبه کی علماء ولی کدی که جردار کې که اختیار کی کنا نگا با دیر اصلاح کې ای ده دی دین پا کم شعبه کی جتی کنا نبل شعبه نه پورتا قواما وعیچه اره زمان کمزوری سر دار آسان غنتی کار اللہ زمان آلی او دا بلچه کم کار کوي نو دایر اره دیر گران کار کئی ایره پا درگی که او پدېږي د وطن نو مسافرتي عام لګي زماره کار کمزورې وي له دې سره بیا ډېر کار کیږي او کداه فیصله وکړي کار زماده ده او د دې وخت چې د دنیا کې نشته نو د دې دن هر یو کار چې د سپکو قتل داده تباہي اسباب دي دی د دې وجه نه هر سړي الله نه غاري د مهنت کې کوي چې دوی داس حکومت نه نقصان غونټي او زماده شانتره دام لري خو ذوب انتها کمزور هم نو بس ما دا آثان غنتی دا دین شعب رانی ولی او دا مختلف شعبو کیجی مسلمانان دا دین خدمات کئی دا ټول زمانه په بہتر شعبو کیجی رواح مسلمن بابن نهی ان اظہار شماعت تی بالمسلمن باب دی پا بیان دا نهی کی دا د دا نه په یو مسلمان تا گو ری را ہم مسلمان یو مسلمان پریشان ہے دی پا تقریب دینا تا پی خوشالین گا کچاری اظهار د دی د مسلمان په تکلیفو کو ناغوال الله خلاص کی او تھاو فقه مبتدا کی دا دې راحت اے او مسلمان بیمار ده یا په پریشانی کې ري یا بلس سم مصیبت ده په نو تعالی له وړا چې الله دغه تکلیف لري کی الله دا پریشانی لري کی الله کې لري په ګنا رانی ولې د د توبه توفیق ورک او کته په خوشحالی څوارو کده فقیر ده او ور پره انداګانی کې نو دا کار حرام دی او دا گناہ کثیر ردا قال الله تعالی فرمایلی دی ان الله تعالی چې دلوي خاون خواوند دی دا بعضی سلفه منقول وی ابن مسعود رضی اللہ عنہ به دا خبر یاد لری وی کزی اوسپی pore خندا حکم کنا چې هغه په یوه سکه مبتلا دی نو زیاری کوم چې زما سره دا معاملې و نشي ادا ما سلام لره چې کله یو مسلمان د تاغور مسلمان رور دی پس تکلیف کې غیر دی نو بزین خیر فائی تپاغت خوشحالی اظہار کے نو پدی انتظار یا چی اغبا اللہ اخلاس کی او تاو پدی کے مفتلا کری رب العالمین فرمائی لی انما المومنون مومنان خرون دي نو تدعا په تکلیف او پریشانی یو دی خوشحالی وقال تعالی فرمائی لی دی اللہ تعالی چلو دی ان اللذین بیشت حقا کسان یحبون چی محبت ساتی او دا خبرخ و خویت انت شیع الفاحشتو چه خواردی شی خبرت بی حیائی یا بی حیائی فی اللذین آمنو پاکسانو کسی مومنان دی لهم ددوید پار عذابن علیمن عذاب دردناک فی دنیا والا خیرات په دنیا او پا خیرت کی خبره رب بی حیائی خبر اخوارو لگی پکار بی حیائی پا, پا معاشرہ کی راوستل لگی پکار ورن ددے سر رب العالمین په قل کتاب کې په دنیا و خیرت کی دا عذاب علیم وادہ دواسر دو ابن الاسکا رضی الله عنه روایت ده ہے یہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزہر الشماتۃ لاخیکا مسر غندہ و خوشالی دخل رور په تکلیف فیرحمه الله ورنا الله او فاگر هم کی و یت لیکا تاو په مختلاق اے الله حالات او مالک ده او حالاتو کی تبدیلی شکر والی یوی په مصیبت کی اختکره او تور پر خان نه واللہ حالات بدن کی پیو سات کے باغات میں مشکلات و اخلاص کی اور تاو پک کے مبتلا کی فیرحمہو فیرحمہ اللہ وببتلی وببتلیک اللہ وفق رحم کی اور تاو پک کے مبتلا کی رواح ترمذی یو وقال حدیث حسنن اپدی باب کی حدیث دا ابو ہری رضی اللہ عنہم دے چھک مخ کی تیر شو فی باب التجسس فباب نہی کہ تجسس نہ کہ کل المسلم علی المسلم حرام ہو پور مسلمان پو بالمسلمان حرام نے قتلے وینا وینا ویناتوے مال بانے وینا جائزے قبضے نکے او دا غیزت بناخلے وصل اللہ تعالیٰ نا خیر باب دے پا بیان دا حرام والی دا لگو لو کی پنسبو لگو چی او سڑے دا بل پنسب کری گر او دا لوہار دے او دا فلانے دے لدا حرام دیو گناہ کړی را زکه د الله پنیزوانی دیو انسان قدر عزت دا په نسب نه لري بلکې دا په ایمان او تقوا او په خوف الهی دی از ثابت ته او نه سب چې هغه ثابت وی فی ظاهر الشرع پظاهر د شراکه قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی تعالی چغلوی دی والذین هاوا کسان یؤذون المؤمنین چه غی تکلیف رسای مؤمنان وسړوتا والمؤمنات و مؤمنان و, و زنان اوتا یعنی اسی به سه مؤمنان سړیو زنان په پریشانه یو تکلیف کې چولی بغیر مقتسبو بغیر د دینه چې دیسه کړی ندی واسب به سبیتهمتونه لګای او غی تزرر او تکلیف رسای فقد لبیشک اپورت کیږي د لوی درو و اسم مبینا او ګراخ کارا وا نبی حریره رضی الله عنه د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته زی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي اسناタニ فین ناسه دوا خبري دی په خلکو کې هم بهم کفرن چه دا دوار پدویکی دا عادتون دی کفر نبی ای دا خبر کفر نبی نکه دا گناه تا وجه نبیر یو مسلمان دی اسلام دی دایری دعیرین اوزی یو سلی مسلمان نبیر کفر نبیر اخوان دی اصور غط نغط غنهگار دی خود دی پا امانی و بیشمیر گناهون دی اسلام دی دا دا دعیرین اوزی Short دا دوار عادتون نبیر کفر پشان عادتون دا خبر کفر خویو یه مسلمان سر ر یو او اطفان فی النسب عیب لقول د چابه نسب کی او د نسب د وزن ول سپکتر لقام قستانه او خلق ویدہ په نسب لاندي او د په نسب دا د دې خبرنه الله او الله حبیب موږ او تاسو ملک لري الله حبیب خیرنه خطبه د حجۃ الوداع چې ویلې یو کې ویلو چلا فخم للعربیه علی جميع ولل اسود علی احمرہ کیا وسره د عربو سره تعلق لري نو د په اعظم فخر نشته او کیا وسره زمیره د په عربو فخر نشته کیا وسره درنګ تور د ابو لسور د په یو بل فخر نشته فخر ک دین الله په یره ده کیا وسره ک دا الله یره ده خوف الهیده په دکه تقوا او پرزګاری ده نو یو عیب لگول په نسب کې ذیم ونیاحت وللمیته بل جرا ورکول په مړی چریوال عوزان تقول لذا حرام او ناروا دي رواه مسلمند دي حديث روايته امام مسلم رحم الله بابو نهي عن الغش والخدع باب دې بيان د منکی د ټګي او د دوکه نه یو سره و ټګي نه کوي دوکه نه کوي ټګي حرام ده او دوکه هم حرام ده و ور ټګي او دوکه ده کافر سلام جائز نه قال اللہ تعالیٰ بیغ آیات ذکر کرے والذین یوزون المومنین والمومنات بغیر مکت سبو فقد احتملو بختان و اسم مبین دا ذرر و تگیمی او مومن سڑی زنانا لتکریف رسین تابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے وی فرمائیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائیلی من حمل علینا السلاحات چا چراپورتهکه په موږ مسلمانان واصلح هی او سړی کلمهوي مسلمان دی او او د ضررنو د قتللوو چا اصلی هر و شتهکه نه د دوو سردار وي فلی سمننا دا زمونږ نه نري ک دا زمونږ نهوي او د مسلمانانو نووي نو د مسلمان وې تو یول په هر حال کې ناروالوي چا چراپور تهکه په مسلمانانو اصلیح. او د دې لپاره اصليه په لاس او کې راغست او د دې لپاره اصليه جوړه ده دې لپاره اصليه خرسي او وخلي چې په دې بوم کليمی والو ل تکلیف رسی نو د دواړو جهانو سردار وای فليس من الله زموږ نه نره و من غشنا فليس من الله او چې دوکا او ټګیو ک زموږ سره نو دا زموږ نه نره هي پلین دین کې مشره په خلک ټګیا نه کوي دوکي کوي نو شاعت دی یو نو دا سما صحیح کامل امتی نه رواحه مسلم فی روایت لہو پایو دا مسلم شریف کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرته ریدو اعلی صبرت یو پایو دیری د تعام فات خلیدو فیان الله اس مبارک یې کې وردن نکړ فنانه تسواعوه بللن نو دا غي بوت مبارک تلوال راغی د پاسو شیدانی پرتی سلام دې جلاس ور دن نه د دوا له پروتو چې ان کې دانه چلوندی کې ندرني کنا غنم جوار یا نور سيزونا فقال هذا يا صاحب الطعام ماذا لا سيده توام مالکا سلام دې نو خپلوندی پاسې کې وچه قال صاحب هو السماء يل الله حبيب و باران پښه يا رسول الله قال د دوار جهان سردار ورته فلاجعلته فوق الطعام لذا